מזמור קל"ה, הללויה. הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני, שעומדים בבית אדוני, בחצרות בית אלוהינו. הללויה כי טוב אדוני, זמרו לשמו כי נעים, כי יעקב בחר לויה, ישראל לסגולתו. כי אני ידעתי כי גדול אדוני,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 במוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. בית ישראל ברכו את ה', בית אהרון ברכו את ה', בית הלוי ברכו את ה', יראה ה' ברכו את ה'. ברוך ה' מציון שוכן ירושלים הללויה